Dödade inte Hitler sex miljoner judar? Nej, det gjorde han inte. Detta, ihop med kristendom, rankar som en av de största lögnerna och största bluffarna i historien. Privat, bland de själva, har de publicerat tillväxten av deras totala världsbefolkning mellan 1938 och 1948, som ökade från ungefär 1,6,600,000 till att 7,650000. En ökning på över en miljon. Detta skulle vara en omåtlig omöjlighet, om det hade blivit decimerat av 6,000,000 under samma period. Se kapitel 36 av Den vita mannens bibel.